Bé, seguim amb la ciutat i ho fem ja amb la companyia de Lluís Pancorba, que saludem de seguida. Lluís, bon dia. Hola, bon dia. Com anem? Bé, bé. Com, com ha anat el Nadal? Bueno, petxats. Petxats, com tots, com encara, tots. Sí. Com tots I Encara queda, queda cap d'any, que el tenim aquí tocar, tocar, queda, queda Reis, queden moltíssimes coses, moltíssims sí, menjars. Almenys els menjars copiosos i s'han acabat. No en fas, pel dia de Reis o per primer d'any? Per dia de Reis sí, però per, per, primer, per, per dia 1 una difícil, eh? Tenim mal de cap? Entre altres coses. <ríe> Molt bé, jo primer he tot dir-te, i ho he de dir, que has estat tema de conversa a tots els meus dinars i sopars copiosos de Nadal, amb, aquest, amb aquestes noves tecnologies aplicades al lavabo que tanta gràcia hem fet a casa meva. I que espero espero que m'emportis alguna cosa més, perquè així estaran contents de sentir-ho parlant més a estona de lavabos i de vàters. Et porto el que acabaria amb la trilogia del lavabo, jo crec. I ho deixem aquí. Jo crec que ho deixaríem aquí, Fins perquè no, no dona més de si, sí, la veritat. Em donarà, em donarà. Podem trobar més coses. Jo sé que pots, però de moment deixem-ho aquí. Doncs mira, et porto un, un gadget que ha sortit, que és una mena de, de rotllo, on t'ho poses al lavabo, perdó, al, al, al paper... I aquí pots posar una sèrie de missatges predeterminats o bé gravar-los tu. Amb qual cosa, cada vegada que agafes paper de vàter, el rotllo et diu, per exemple, doncs, menja més fibra o <ríe> coses d'aquest estil. Ostres, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I amb la teva pròpia veu. Amb la de tu, oh, exactament. O amb no. la de qui vulguis. Ah, exactament, sí, menja sí. Menja més fibra. I no diu més coses, que més pot dir el que vulguis? Lo que tu gravis. Això té un preu d'uns 20 dòlars. I, I la qüestió és doncs, posar-nos el pack complet, no? Ja teníem la... <laughs> recordem, recordem, fem el pack complet. Recordem que teníem? Teníem uns xorritos? Teníem uns xorritos d'aigua, eh, el que vam batejar com la pera del segle XXI. <laughs> el travel xorrito, tra que podríem endur-nos de càmping, i aquell magnífic rotllo de paper de vàter noticiable. Aquell rotllo que se'ns se gravaven les nostres notícies preferides d'internet i avui dia doncs acabaríem amb aquest expenedor parlant, no? Expenedor parlant de paper de vàter que té en forma de, de l'estat de les teves defecacions ah, exacte entre d'altres deixem aquí el, el tema del, pa, del lavabo del paper de vàter i tot això però si trobes més coses, porta-les perquè hem de seguir amb aquesta, amb aquesta línia és una jo és que m'he en, enganxat, eh? enganxat ara quan, no, quan obro el Google només saps que anar a vàter i, i buscar coses UBC Busca. al U Google, U buscar exacte. en la red UBC Internet Enter en la red. Més coses, Lluís. Molt bé, més coses. Uh, tot i que estem amb dates, però ja ja, ja ha passat el Pare Noel, ja l'arbre de Nadal ja no té tant de pes com podria tindre el pessebre, ja, perquè arriben els reis, els nens posen els reis, cada dia s'apropen més al uh, naixement, etc. Però hi ha un arbre que, que, a més a més de les típiques llumetes que tenen ara, tots els arbre, veieu aquestes llumetes amb, que tenen fibra òptica, que van que van canviant de color, etc, etc. Doncs a més a més, eh, li hem posat un MP3 a l'arbre, amb el qual tu pots carregar-li les cançons que més t'agradin de Nadal, i fer que la tortura ja sigui eterna. Eterna, i els veïns vulguin matar-te a la pròxima reunió de veïns. Per cert, sí. has fixat que aquest any s'han de posat de moda els pares noels que escalen balconades? Jo els ho trobo horrorosos. Horrendos. I fins i tot hi ha, uns, hi ha balcons que tenen, o sigui, tot, excepte l'MV3, o sigui, les llumanetes aquestes que fan aquest sorollet. Bueno, jo, jo et diria que hi un, al meu carrer de casa meva hi ha un home que té les llumetes amb la musiqueta i el Pare Noel que puja. I el Pare Noel en una altra casa. Perquè a mi m'han comentat de carrers, fins i tot, eh, dir-ho un carrer, el carrer Agudes, en què s'està fent, segons sembla, una competició d'a veure qui té el balcó més decorat, perquè es veu que el carrer Agudes és increïble, les balconades que hi ha ara mateixa amb, amb les llums de Nadal, pares, noels, escaladors, suposo que musiquetes sonant tot el dia... Ben increïble, increïble. Crec que llavors l'Ajuntament haurà de fer algun addicte municipal així, per prohibir-ho, perquè poden, poden patir les façanes tranquil·lament. Eh? Que, que, que aposti pel bon gust a les balconades per l'època de Nadal, perquè és que hi ha balcons. Bé, jo no ho vull criticar, cadascú els seus gustos, però, ostres, Déu-n'hi-do, eh, quins balcons que hi ha, almenys a la ciutat de Girona. Més coses. Més coses. Ara ja canviem totalment de temes. Una, una notícia que ha sortit aquesta setmana que seria que l'Agència Espacial Europea ha llançat uh, un satèl·lit que, és, que serà conjunt d'una tota sèrie de satèl·lics que s'anomenaran Galileo. Galileo, què és això de Galileo? Galileo és um, la contrapartida a el que és el GPS. El GPS tothom diu, no, és que jo, ara m'he comprat un tomtom -tom pel cotxe, m'he comprat un, una mm. vegada de GPS pel cotxe, etc. Vale. Quan diem GPS, GPS no és la tecnologia. És una, és una, és una marca comercial, com si diguéssim. Seria un Windows. Ah, exacte. Exacte. Doncs eh, el que seria això de la Galileu seria el Windows, entre cometes, de, dels europeus. Vale? Això el que intenta és desbancar l'hormenatge PS, eh, que seria una tecnologia militar de localització eh, arreu del món, i aquest Galileu doncs, ho farà amb, amb, amb l'avantatge la, de que això no serà militar, sinó que serà civil. Vull dir, pertanyerà a tots els ciutadans europeus. No vol dir que a final d'any es passin, passin dividendos però bueno. segurament que no i segurament que l'urem de comprar igualment i la gent que tingui el tomtom -tom i que s'hagi comprat ja un GPS, podrà serà compatible s'haurà de canviar d'aparell perquè això també en principi en principi diuen que són compatibles tant el sistema GPS, que s' d'americà com el sistema clones que és el rus que pinta de què funciona Bé, entre cometes. Bé, entre cometes. <ríe> Però hi és. Però hi és. I el galeró. És o sigui dir, que tots aquests tres sistemes serien compatibles entre si. I els podries fer servir en el mateix aparell. Perquè si ara ens hem de gastar un altre cop diners en un altre, en un altre aparell diferent, no sé si tindria molt d'èxit. No, no, tot s'ha de dir que això, en principi, està pensat fins a que comencin a fer proves de funcionament el 2010. És a dir, que, en principi, els, els aparells GPS ja els tindrem més que caducats. I ja en voldrem comprar de nous. Exacte. Què més ens portes avui? Què més? Avui veieu que és una miqueta poc tecnològica, eh? tecnològic. almenys al principi, almenys al principi. Això és una és un és un producte que m'ha fet molt moltíssima gràcia, que es diuen les Topless Sandals es poden comprar per internet i que són unes sandàlies. Ara sabeu que bueno, està de moda que tothom arriba a l'estiu tothom es posa les sandàlies. Me'n recordo, fa 5 anys enrere, que no hi havia ni deu que portés sandàlies, només els, els angleus que anaven amb mitjons. I que dèiem tots que cutres, sandàlies. Ara tothom amb sandàlies sense mitjons. Doncs aquestes sandàlies el que porten és una mena d'adhesiu a, a la planta que no necessites el, el fil que t'enganxa els dits, m'entens? És a dir, s'enganxa totalment a la sola. Sandàlies sense cordills. Exacte. Enganxades totalment per sota. Eh? Que no deixa cap tipus de residu ni res. I si te les vols treure? Clar, les, però... les poden... no, no, no, no s'enganxen del tot, sinó que queden subjectes, però tu, res, amb, el, amb els dits estirant, plip, surten soles. I caminant no se'n van? No, perquè, no, caminant clar... no se'n van, és veu que no. Carai. Jo hi trobaria faltar la possibilitat que et quedi la sandàlia enganxada a la punta del dit. Que sempre és tan agradable estar assegut a la cadira jugant amb la sandàlia. No sé si això es podrà fer. No ho sé. De fet, és un producte molt nou, ja te dic. Jo l'he trobat per internet aquesta mateixa setmana i per provar no passa res, perquè són 15 dòlars el que valen aquestes sandàlies. Baratetes. Home, també té poc material, eh? Sí, de fet és una, una planta, suposo que una miqueta gruixuda, perquè puguem anar per la sorra de la platja sí, sí. o pel carrer una miqueta una miqueta bé. Veig més fotografies, més paperets Sí, són, són fotografies cosetes. de la sandàlia mm. i expliquen una miqueta com, com s'han de posar i tot això. Sí, queden completament enganxades a la planta del peu i res, són una... Una tira, una tira de cautxo i... I tiren milles. I ja està. Però i si s'embrut la tira adhesiva? Després no passa allò que molt, passa moltes vegades amb els adhesius, que quan s'embruten no enganxen mai més? O deu haver algun sistema per perquè la cosa duri una mica, no? Jo suposo que això és un sistema com ara es notarà l'edat, és com aquells sistemes, aquella mà quan anàvem al cole, oh, sí. que la tiraven contra el vidre i s'enganxava. De goma, és veritat. I llavors tu anaves i la rentaves amb aigua seva i t'ho a enganxar. Com doncs... ens agradava la mà aquesta, sí, com la tiraven sí, per totes les parets i tots els llocs. I com s'embrotia també. Sí. Eh? I, i, I com ens l'esprenien els professors. <laughs> és veritat. <laughs> quan es posava de moda, de moda la mà o el Blandy Blup, que també en podem parlar un dia, del Blandy Blup, que és un altre gran invent de la nostra sí. època. Què més? Què més? Comencem un rànquing, oi? O no, abans del ràgim no. tinc, tinc, tinc unes cosetes més per comentar. En un pòstit. En un pòstit, sí, molt professional, <ríe> molt tecnològic. Eh, és una mica a comentar el, el, el tema de, del masclisme que hi ha eh, en, alguns, en, en, en alguns gadgets en, algunes, en alguns mons d'aquests tecnològics, no? Aviam, comencem per una cosa que no té res veure, però ja, ja veurà que hi ha relació. Ei, eh, Ara hem tret una consola nova, els de Nintendo, que es diu DS, és aquella consola que l'obriu, té dues pantalletes, eh, a baix té una pantalleta tàctil, amb la qual tu toques i, i, i reacciona, reacciona a la pantalla, etcètera. Eh, I hem tret un joc que està tenint un èxit brutal, que és el Nintendox. Mm. Aquest joc que tu compres un compros una raça de gos, llavors és com una gran Tamagotchi. Sí, més modern. Més modern, tu la carícies, etc, etc. I apreng cosetes. Apreng cosetes, li tires el bastonet, el va buscar, torna, va, és una manera per per vagos, per no tindre gos i no anar a passejar-lo pel carrer. O passejar-lo quan ens vida gusta dintre de la pantalleta i no recollir-se les caques. Ah, exacte. Doncs, això, bueno, ha arribat al punt, això ja es vaia a venir, que tret, ara troben un joc nou, que és de Nintendo, que es diuen, que es diu Tickle Girl que seria el mateix que el Nintendox, però una dona. Ai, que em toques la fibra... Sí, doncs, eh, bueno, el joc diu que depenent de com la caríssis i com la toquis, doncs la dona reaccionarà d'una manera o d'una altra. És a dir, fins a, fins a quin punt podeu veure eh, com està dominat aquest món pel el masclisme, no? I pels frics. I pels frics. Incapaços de, de buscar-se una dona de veritat i, i s'han de comprar un joc per fer-li el que li vulguin fer, que no m'ho gui ni, ni imagina el que li pots fer en aquesta dona fatal, em sembla fatal. No, no, jo ho trobo horrend, eh? Urruïs. I llavors una notícia relacionada, que això és, més a més és un rumor que està correbent de, de, de que Apple vol treure... Bueno, Apple és la la, la, la marca eh, paral·lela, com si al, al món PC, no? Ja un dia en parlarem més, més profundament, però són aquells ordinadors que quan entreu a, a qualsevol botigueta els veieu tan macos, tot blancs, tot allò que sembla que, que com els hi faci una ratllada, doncs ja tens una crisi de permanent amb ells. Doncs estan estudiant, hi ha el rumor aquest de fer portàtils més lleugers per les dones. Es veu que un portàtil, doncs, podem poder pesa un quilo mig o, o un quilo 200 grams, doncs volen reduir el, re reduir el pes del portàtil, perquè així les dones els agosti menys portar aquest portàtil. Està molt bé que redueixin el pes del portàtil, però justificar-ho perquè perquè una dona no ho pot portar és increïble. És, és un etat absurd, però és un rumor que ha sortit... No estem parlant d'una tonelada, tampoc, eh? tampoc. No, no, no. no. <ríe> Se'l posa un quilo i mig fins aquí a la Marta. Tu pots aixecar-lo, no, Marta? Puc aixecar ah, perfectament no. un quilo i mig. No m'importaria que aparegés menys, però segur que tampoc mi. us importaria a vosaltres. O sigui, és increïble. No, no, sí, sí. L'absurd és dir, doncs, si, si, si ho han de reduir, que ho per tothom. Exacte. Increïble, increïble. Doncs en aquestes dues notícies que m'han sorprès, la veritat. A mi també, i segur que molts dels que ens estan escoltant, també. Però, però escolta'm, el Nintendo Nintendogs és més per, per nens, no?, una mica, el, el joc. En canvi, aquest, per lo que dius, bé, no sé, eh? tampoc no sé exactament quin serà l'objectiu del joc, però que el Nintendo Nintendogs, va, em sembla a mi, també és per gent gran, però potser és un joc més enfocat més enfocat per nens. No, no saps res de quin objectiu que s'haurà de fer, que al principi és el mateix, en principi. En principi, te el... jo el que he llegit és que tens allà una, una dona, una noia, una noia i, i tu el que fas, doncs... Ella reacciona, depenent de com tu la, la carissis o la toquis, o... Carai. O li tiris el bastonet perquè te'l te vagi a buscar, o en aquest cas, no sé... <ríe> no li ho la vida, els, els, no ho la vida rentar, real. Li posis els plats per que segur que també podria ser increïble, increïble. Home, jo suposo que, que la, la, el joc evolucionarà, i, i, i sapiguem com és Nintendo... Uf. Uh, la cosa canviarà. No crec no crec que acabi siguent un joc d'aquests podriem dir de temàtica adulta, no? per, perquè tu has dit abans Nintendo, uh, Nintendo, fa, uh, és, és una, això Nintendo és el xoc del Nintendo és un joc per, per, per, per, per nens o per L'estètica inclòs, no? encara, sí. encara que després hi jugui un, un gran, l'estètica del joc és una mica Exacte. així, és, és infantil. És, poder, poder és la forma de treballar que té Nintendo, no? té, fa jocs una miqueta més infantils, però que en el fons són infinitament més addictius que no pas eh, jocs que ells veus allò que són meravelles de la, del grafisme. No? Jo sempre ho he dit. Barra espaciadora, saltar, <laughs> jupir-se i disparar de tota la vida. I un parell de plataformes. <laughs> És que no necessites més. Sí, sí el Super Tants Mario Land. Cotons. Super Mario Land, per exemple. Bé, em sembla increïble eh, tornant a aquest joc a aquest joc de dones i que sense enginyer els nens a jugar amb una doneta com si fos un gos. Bé, ho deixarem aquí, eh? Perquè tothom vagi opinant el que vulgui. Tenim un rànquing, ara sí. Ara sí. Avui l'encetem. Avui l'encetem. És un rànquing que, que, que ha tret uh, PC World, que el que ha fet ha sigut recopilar els 50 gadgets més importants dels últims 50 anys. No surt a gadget per any, però el que podem fer és començar per, per als últims... I anar pujant. I anar pujant. Comencem pel 50? Comencem pel 50. Al 50 tindríem uh, un, un, un, un producte que es diu Pocket PC Model... Eh, que és, seria com si diguéssim el precursor dels pocket PCs actuals el, el, els típics IPACs e o, o, o els de làxims que té la gent o, o aquests acers tan baratets que hi ha etc. Mm. doncs seria, seria el precursor eh, seria un, un ordinador molt petit que, que tu l'obries tenies el, el petit teclat això és de l'any 90 és a dir que imaginem eh, per aquell temps doncs devia valdr que podria cap uns 2.000-2.100 eh, dòlars que en aquell temps eren més que euros. Eren més, eren més. I tampoc no deuria ser tan, tant tant tan petit l'any 90, potser, o oh, sí? Mm, no, devia ser petit, però no tan petit com els que tenim ara. Mm. Jo me'n recordo per aquelles èpoques... Clar, això, ells el que han fet ha sigut posar el gadget que va fer d'iniciador mm. d'aquestes, com anem de sagues, no? De, de productes. Jo me recordo després de per aquesta època, una miqueta més endavant, que potser del 92-93, doncs van sortir eh, portàtils que no, eren portat, que no eren portàtils, com el que teníem com a portàtil, però tampoc eren aquesta mena de pocket PCs, no? Però podríem parlar, per exemple, del Toshiba Libreto, que era, que, era un, que era un portàtil que, vull dir, per exemple, el pots comprar i, i el pots fer servir. Vull dir, tu pots, eh, per eBay, comentàvem l'altre dia, pots comprar-te un libreto per 100-150 dòlars i t'hi pots en Windows 98 i funciona perfectament. I és, seria com un llibre, té les mateixes dimensions que un llibre. Mm. Doncs aquest, aquest seria el precursor de tots aquests tipus de, de gadgets que llavors han vingut... Doncs, ja I encara gairebé, bueno, gairebé tothom no, però molta gent ja ja pot comprar qualsevol botiga. Exacte. Número 49. Número 49. Aquí ens n'anem ja al 2002, perquè està una miqueta saltat en el temps, mm. és, ells en, per importància. Aquí han tret... Eh, això ho podeu, ho podeu comprar avui dia... Uh, podeu anar, per exemple, a aquestes botigues de joguines i, i ja en tenen, que són eh, una mena de mandos que contenen com 5, 6, 10 jocs dels anys 80, 90 i llavors tu els endolles directament a la tele i pots jugar dels bons, exemple, jocs dels bons exacte, per exemple, n'he vist, vist un que tenia un pack de 4 que tenia el Pac-Man l'asteroids, comentàvem l'altre dia que aquell, aquell rellotge de, mm. de fòssil doncs serien aquells jocs però directament els xufes a la tele i me'n sembla això per uns 20 euros, no, no, no gaire més eh? vull dir, com, com, a, com, a demanar, com, com a cosa de demanar als reis eh, pot ser una cosa molt, molt interessant i molt, molt barateta Sí, i de molt recordar quan jugàvem a aquests jocs quan érem petits Número 48 Número 48, és una, una calculadora de Sharp eh, que va ser precursora del que serien la, les, les Palms, les Palms ara que coneixem avui dia, que serien, com anant a Pocket PC, però de la uh -huh. marca Palm, eh, doncs aquest el va treure Sharp, que tot s'ha dit que Sharp té la seva, la seva història. Sharp és, al meu entendre, una innovadora amb el tema del, dels, del, dels dispositius aquests portàtils. Més de dir portàtils, podríem dir mòbils. Eh, doncs ella va ser la primera que va treure un dispositiu enteclat que s'anomena QWERTY, eh, que seria un teclat que té la mateixa disposició, té la mateixa disposició de tecles que tindria un teclat nostre de, de sobretaula. Doncs va ser la primera, amb una petita pantalla LCD i, i el teclat aquest. 47? Perdona? Número 47, anem pujant, no? 47 tindríem al eh, Sinclair, Spectrum l'espectrum, estem parlant de l'espectrum que tots es, coneixem, estem parlant de l'espectrum el mític espectrum, exacte amb, amb un K de RAM ara ja si no anem a la botiga ens posen men, menys de, de 4 gigas ja no, no. 4 gigas se parlarien que són 4.000 eh, milions de cas vull dir, doncs aquell ordinador tenia 1 eh, K, i 1 K, K gràfics, feien coses amb gràfics de cigró sí. o, oh. bueno, de cigró d'alta resolució eh? d'alta resolució, això sí <laughs> recordem tots l'espectrum podríem fer un minut de silenci per l'espectrum però queda molt lleig per la ràdio fer un minut de silenci, o sigui sí, anirem ser. cap al 46 46 uh, tindríem el que seria el, el la primera ràdio d'aquesta de, de pistes, jo no he vist mai cap però aquelles, aquelles ràdios de cotxe que anaven en pistes no van en caset sinó que anaven en una, una, una mena de cartutxo que tu posaves i allà tenies la teva música, això, és, això data de l'any 65, eh? No n he vist jo mai tampoc del any 65. Jo no doncs hi era sí. No, jo tampoc, eh. No, no hi eren, potser algú recordarà, no sé si van arribar fins aquí l'any 1965. Doncs, ara, ara continuem al 45. 45. 45 seria eh, una càmera digital que va treure Sony, que es va dir Sony Mavica, que podi algú la recorda? Jo concretament en vaig veure una, això, això data de l'any 97, jo en vaig veure una, perquè quan na a la universitat doncs, en correbia una perllà i que era una càmera que et portava una discatera, En la qual cosa tu feies una foto, era un totxo de càmera, que bueno, no es podia aguantar, t'apesava a tres quintals, mm -hmm. i tu pegaves un disquet, tiraves una foto, i llavors hi havia d'esparta que s'agravés la foto. I en el disquet et, et, et, et quedava la foto. Si o sigui, no hi una càmera digital. Era una càmera digital i que gravava, gravava la foto en forma... devia ser un... una revolució patètica. Mm -hmm. I, I sí, sí, posa, et, et guardava la foto en el disquet, et posaves el disquet, el posaves al, a l'ordinador i tenies la foto. És increïble, les grosses que són les coses quan surten i les petites que acaben sent, eh? Sí, sí, sí. sí. Perquè ara tenim tots una càmera digital que, que fa... no sé, ens quepa en pal, el palmell de la mà i, i fa quatre dies, i és que fa quatre dies, un totxo, increïble, amb disquets. Sí. Jo, jo crec que això és una, és, una, és, una, és una... Això era molt car i no es podia perdre amb que l'havien de molt gros perquè no el perdessis. Avui ja és més barat o tot, pues, te'l fan petit i així el perds i en pagues un altre. Exacte, com els mòbils que duren dos dies, perquè o si sigui, compres un altre diferent. És igual, sí. Escolt, ens hem quedat al número 40... 44. 44, ho recordem per la setmana que ve, perquè, a banda d'altres coses, seguirem pujant en aquest rànquing, que suposo que ens durarà diverses setmanes, però que bé... Així ens aneu seguint i, i aneu pensant qui pot ser el gadget número 1 de la història de, que han fet aquests de PC World. Lluís Pancorbo, que tinguis un molt bon any, que vagi tot molt bé i ens veiem l'any que ve. Molt bé, igualment. Fins la setmana que ve, que vagi molt bé. Vinga, adeu. I ara arribem a la part final del programa i és moment de donar la benvinguda a l'Enric Bautista. Bon dia. Hola, bon dia, què tal?